بسم الله الرحمن الرحيم وجينا على من يذمغو م wingi wa rehma mwenye kurehemu ameen ameen i sin qaf inayka wa ila alladhina min qablika Allahul azizul hakim hivi ndivyo mwenyezi Mungu mwenye nguvu na mwenye hikma anavyokuletea wahi wewe na waliokuwa kabla yako lahu ma fi samawati wa fi fil ard wa huwal azim ni vyake viliomo mbinguni na viliomo katika ardhi na yeye ndiye mtukufu mkuu takad samawat yatafattarna min fawqihim wal malaikatu sabbihuna bihamdi rabbihim wayastaghfiruna liman fil ardi ala inna allaha rahim Zinakaribia mbingu kupasuka juu huko na malaika wakimtakasa mula wao mlezi na kumhimidi na wakiwaombea maghfira walio kwenye ardhi ama hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu walladhina tattakhudhu min dunihi awliya hafidhun wa wakil. Na wale waliowafanya walinzi wengine badala yake yeye, Mwenyezi Mungu ni mwangalizi juu yao. Wala wewe si wakili juu yao. Wa kadhalika awhayna ilayka Qur'ana al-'arabiyya litunthira umal qura wa man hawlaha wa tunthira yawmal jam' la rayba fihi fil jannati wa sa'ir na namna hivi tumekufunulia Qur'an kwa Kiarabu ili waonye watu wa mama wa miji na walio pembezoni mwake na uhadharishe na siku ya mkutano haina shaka hiyo kundi moja litakuwa peponi na kundi jingine motoni wa allahu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 na wenye kudhulumu hawana mlinzi wala msaidizi. Almith thazum duni awliya fa Allah huwal al wa huwa yuhyi al-maut wa huwa ala kulli shay'in hawa walinzi wengine badala yake. Lakini Mwenyezi Mungu ndiye mlinzi hasa. Na yeye ndiye anayehifisha wafu na yeye ndiye mweza wa kila kitu Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah imeteremka Maka. Hii ni sura ya Maka. na idadi ya aya zake ni 53 na imeitwa ash yani kushauriana.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 kisha ikathibitisha kuwa msingi wa sharia ni mmoja na ikaashiria kuwa wapo wanaokufuru juu ya hivyo halikadhalika imeashiria kuwa vitabu vyote vya mbinguni vinaongoza kwendea haki na sura imelaani shirki ya wa washirikina na kuhitalifiana kwao katika kuhimiza kiama kwa mashara. na ikatoa uongozi kwa wafuasi wake wa walinganie watu kwenye dini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 na kwamba masaibu ya dunia ni kwa sababu ya maasi kisha subhanahu akakariri kwa njia nyingine hali za waumini na wanaokadzibisha kwa akhirah na madhila yatayowapata wanaokadhibisha, na akataka wafanye haraka kuitikia wito wa Mwenyezi Mungu kabla uhai haujakata fursa ya kutenda kadhalika sura imeshughulika kumpoza mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam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 ni Mwenyezi Mungu pekee yake vyote vilio katika mbingu na ardhi kwa kuviumba, kuvimiliki na kuviedesha. Na e, ni peke yake aliyetukuka kwa nafsi na ukawa mkuu ufalme wake. Mbingu juu ya ukubwa wake na kushikamana kwake zimekaribia kupasuka kutoka huko juu kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu na kuathirika kwa taadhima yake na utukufu wake. Na malaika wanamtakasa Mwenyezi Mungu na kila leziino naye na kwa nlo na nahumomba Mwenyezi Mungu awasamehe wa watu duniani na yeye subhanahu ananabihisha kwamba hakika ni Mwenyezi Mungu tu pekee yake ndiye mwenye maghfirah ya watu wote na rehma ile yokunjufu na hao waliwafanya wengineo badala Mwenyezi Mungu kuwa kwa akonusuru Mwenyezi Mungu anaangalia hayo yatendayo wala wewe ukupewa kazi hiyo ya kuangalia wao. Na mfano wa vunwa huu leo wazi. kufunulia wewe hii kurani kwa lugha ya Kiarabu isiyo na ubabaishi ili upate kuwonya watu wa Makkah Walio wa na waliopembezoni mwaake katika Waarabu na uwaonye watu adhabu wa ya siku utakayokusanywa khalaiki wote kwa ajili ya hisabu. Hapana shaka yoyote kuja siku hiyo Watu siku hiyo watakuwa mafungu mawili. Fungu moja litakuwa peponi na kote nyingine litakuwa motoni. Na la kuwa Mwenyezi Mungu, angelipenda kuwasanya watu wote katika dunia wakafua njia moja, angeli wakusanya hivyo. Lakini yeye humtia katika rehema yake amtakae ya kwa kuwa yu wa kuwa hao wamekhiali uwongo wofu kuliko potofu. Na wenye kujidhulumu nafsi zao kwa ukafiri, hawa hawana mlinzi badala ya Mwenyezi Mungu wa kudhamini kuwalinda. Wala saidizi, wa kuokoa nafa kwa Mwenyezi Mungu. Hawa wenye kudhulumu hawakumfanya Mwenyezi Mungu kuwa ni mlinzi wao, bali wao niwafanya wengine kuwa kuandie walinzi wao. Na wala haiwafali wao hayo, kwa Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kustahiki kuwa mlinzi kama wao wanataka mlinzi. Yeye ndiye anefufua wa waliokufa kwa ajili ya Isabu na yeye ndiye mwenye madaraka juu ya kila kitu kwa uweza wake